InsyaAllah di malam hari ini kita akan Memasuki pembahasan hadis yang ke-19 Dari kitab Al-Arba'in Al-Nawwiyyah Hadis ini menjelaskan Tentang Kewajiban kita Di dalam menjaga syariat Allah Dan Keutamaan amalan tersebut menjaga syariat Allah Subhanahu wa Taala. Kala Imam An Nawi, rahimahullah, an Abil Abbas, Abdillah ibni Abbas, dari Abul Abbas. Sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Radiyallahu anhumah Kala ahliya Mengatakan Kuntu khalfan nabi Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam Yauman Aku pernah pada suatu hari Berada Di belakang Nabi alaihissalatu wassalam Fakala, Maka beliau Mengatakan Ya gulam Wahai anak muda Ketika itu ibnu Abbas Belum balik Atau menjelang balik Wahai anak gulam Inni u'allimuka Kalimatin Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat Yaitu apa? Ihfadillaha <Sessizia> yahfadka Jagalah Allah Maksudnya jagalah agama Allah Syariat Allah Niscaya Allah akan menjagamu Ihfadillaha tajidhu tujahak Jagalah Allah Jagalah agama Allah Niscaya Engkau akan jumpai Allah berada Di hadapanmu Yang akan menolong, Menunjukkan kepadamu Kepada segala kebaikan Dengan syarat Kita menjaga agama Allah Iza sa'al tafas alillah Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah Wa ist'anta fasta'in billah Dan apabila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah Walam dan ketahuilah annal ummata law ijtama'at apa yang nafkouk b-shayin, lama illa b-shayin pada kata bahu Allahulaka. umat manusia ini, seandainya seluruhnya bersepakat, seluruh manusia sepakat, seluruh umat manusia sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Umum, Apakah yang besar, yang kecil Maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu Bergantung takdir Allah Kalau Allah menakdirkan maka akan Bisa mereka memberikan manfaat, tetapi kalau tidak maka tidak akan bisa. Wah ini ciptaMu, Alaiyya dzuruk bishayin, Lam dzuruk illa bishayin, Qad qadabuhu Allahu alaike. Dan sebaliknya seandainya seluruh manusia sepakat berkumpul dan sepakat. Untuk memberikan bahaya kepadamu dengan suatu yang besar maupun yang kecil. Lamia durrukah? Percaya mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya kepadamu, illa bishayin kecuali dengan sesuatu. Ad katabahulahu alaika yang telah Allah tentukan atasmu. Kecuali sudah. Allah takdirkan. Rufi'atil aqlamu wa jafatis Pena-pena telah diangkat. Alhamdulillah. Ya. Gus. Rufi'atil aqlamu, pena-pena yang digunakan pena-pena yang menulis takdir-takdir makhluk telah diangkat dan lembaran-lembaran yang ditulis padanya takdir, takdir telah mengering dan lembaran-lembaran yang berisi tulisan takdir telah mengering Riwayat at-tirmidhi beliau al-Imam al tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wa dia mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih wa fi riwayatin ghairi dan di dalam satu riwayat selain al-Imam al tirmidhi disebutkan ihfadillah tajiduhu amama Jagalah Allah yang dijagalah agama Allah Nisaya engkau akan Mendapati Allah ada di hadapanmu Atau di depanmu Ta'arraf ila Allahi firrahai Ya'arifka fisyid Kenalah, kenalilah Allah Di saat lapang, di saat mudah, di saat kaya Nisaya Allah akan mengenalmu di saat sulit. Jadi ya, kita harus beribadah kepada Allah di saat kita lapang, di saat kita muda. Maka di saat kita sulit, Allah akan mengenal kita, jadi Allah akan menolong kita. Wa alam ad nama lam yakin liyusibaka dan ketahuilah bahwasanya apa saja yang meleset atasmu yang tidak akan menimpamu maka sekali-kali tidak akan menimpamu sesuatu yang tidak ditakdirkan menimpa kita tidak akan menimpa kita wa ma asabaka lam yakun liyakhthi'aka dan apa saja yang akan menimpamu apa saja yang Allah takdirkan akan menimpamu maka tidak akan meleset Atasmu pasti akan menimpamu. Wa alam an-nasro ma'al sabri dan ketahuilah bahasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Ingin ditolong maka harus sabar. Wa an-nfarojah ma'al karbi dan bahasanya jalan keluar atau solusi itu disertai dengan kesulitan. Jadi ada kesulitan maka nanti ada solusi jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahasanya bersama kesulitan kesukaran ada kemudahan. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Khaymin rahimahullah mengatakan Qawlu quntu khalfan nabiyytaban ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aku pada suatu hari pernah berada di belakang nabi yahtamilu annauraqibun mau bisa jadi ibnu Abbas naik kendaraan naik hewan tunggangan bersama nabi atau dibonceng oleh nabi di belakangnya wa yahtamilu yamshi khalfau ada kemungkinan juga Ibnu Abbas berjalan di belakang Nabi wa ayy kan fa al muhimmu annahu awsahu bi hadhihi al wasayil azimah Bagaimanapun keadaan ibnu Abbas apakah dibonceng di belakang Nabi dengan naik hewan kendaraan atau berjalan kaki di belakang Nabi Maka yang jelas bahwasannya Nabi AS memberikan wasiat kepada ibnu Abbas Dengan wasiat-wasiat yang agung ini Kala Nabi memulai wasiatnya Inni u'allimuka kalimatin sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Aladzali kamil ajli ayantabihalaha. Nabi tidak langsung memulai memberikan ajaran, tetapi dengan pembukaan kalimat ini sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Tujuannya apa? Tujuannya agar Orang yang akan disampaikan kalimat kepadanya Orang yang akan diberikan wasiat Dia perhatian Persiapan Untuk menerima wasiat Atau pelajaran yang akan disampaikan kepadanya Wasiat yang pertama Yang diberikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas Adalah jagalah Allah Sesungguhnya Allah akan menjagamu. Hadhi kalimat ihfazillah yakni ihfaz hududahu wa syari'atahu bi fi'li awamirhi wa jinabi anawahi. Kalimat ini atau ini adalah kalimat ihfazillah. Jagalah Allah maksudnya jagalah batasan-batasannya. Apa yang ternyata Allah tentukan Yang Allah batasi Ini halal, ini haram Ini wajib, ini sunnah Ini boleh, ini tidak boleh Jagalah batasan-batasan Allah Dan syariatnya Dengan cara mengerjakan Perintah-perintahnya Dan menjauhi Larangan-larangannya Ya'fazkah Fi dinika Wa ahlika wa malika wa nafsika Ini saya Allah akan menjagamu Pada agamamu Berarti kita kalau menjaga syariat Allah Dengan melaksanakan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Maka Allah akan menjaga agama kita Kita akan istiqamah Sampai Allah wafatkan kita dengan Husnul Khatim dan Allah akan menjaga keluarga kita, harta kita dan diri kita dengan sebab kita menjaga syariat Allah. Lian <Syukur> Allah subhanahu wa taala yajuzil muhsinina bi ihsanihim. Sebabkan Allah subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan dengan memberikan kebaikan kepada mereka Wa ulima min hadza anna man lam fa inna la yastahiqqu ay yahfazhu Allah Azza wa jalla wa fi ala hifzi hudurillah azza wa jalla Dan diketahui dari sini dari kalimat tadi jagalah Allah Bicaya Allah akan menjagamu Dari sini diketahui bahwasanya siapa saja Yang tidak menjaga Allah Yang tidak menjaga syariat Allah Maka sesungguhnya dia tidak berhak Untuk dijaga oleh Allah Azza wa Jalla Dan dalam kalimat ini terdapat anjuran dan pemberian semangat untuk kita Agar kita menjaga batasan-batasan yang telah Allah tentukan dan menjaga syariatnya agar agama kita diri kita keluarga kita dan harta kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla Qala al kalimatus thaniyatu kalimat yang kedua wasiat nabi yang kedua Qala ifa billah tajiduhu tujahak Jagalah Allah jagalah syariat Allah Niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Wanaqulu fi qaulih Ikhfaulillaha, kama qulna fi alulah. Kita katakan pada kalimat Ikhfaulillah sama seperti pada Pembahasan kami di awal tadi, yaitu jagalah Allah. Maksudnya jagalah batasan-batasan Allah dan syariat-syariatnya. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya Wa ma'ana tajidhu tujahak dan arti tajidhu tujahak Niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu Ay tajidhu amamaka niscaya Engkau akan jumpai, engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu Yadulluka ala kulli khairin Wayıqarribuka ilaihi Wayahtika ilaihi Sayang kau akan jumpai Allah ada di hadapanmu Maksudnya Allah akan menunjuki kamu Terhadap segala kebaikan Dan akan mendekatkan engkau kepadanya Tunjukkan kepada segala kebaikan Dan didekatkan kepada kebaikan tersebut Dan Allah memberikan hidayah Kepadamu Untuk melaksanakan Kebaikan tersebut Ini makna dari Taji dehu tuja hak Allah Ada di hadapan kita Maksudnya akan menunjuki kita kepada segala kebaikan Dan memberikan Taufik kepada kita Untuk bisa mengerjakannya Ala al kalimatus salisatu kalimat yang ketiga atau wasiat nabi yang ketiga dalam hadis ini adalah idza sa'alta fas'alillah apabila engkau meminta secara umum meminta apa yang kita butuhkan maka mintalah kepada Allah idza sa'alta hajatun fala tas'al azza wa apabila engkau meminta suatu keperluan Perlu Makanan, minuman, pakaian Dan yang lainnya Maka jangan kamu minta Kecuali kepada Allah Azza wa Jalla Minta Semua yang kita perlukan Yang kita butuhkan kepada Allah Dengan apa? Berdoa Mohon Langsung kepada Allah Di waktu kapan pun Ketika kita butuh sesuatu Maka mintalah kepada Allah Dengan berdoa tentunya Dengan lisan kita Tidak mesti berdoa itu Di tempat yang khusus Duduk mengangkat kedua tangan Itu yang paling utamanya Tetapi Tidak mesti seperti itu Di setiap padaan Dimanapun ketika kita Butuh sesuatu Kita berdoa dengan lisan kita Ya Allah Saya mohon ini Saya mohon itu mudahkan urusan saya dan seterusnya Walas asalil makhluk shay'an dan jangan angkau meminta sedikit pun atau sesuatu apapun kepada makhluk. Wajda kuti ro'an naka sa'atal makhluk ma yaqdiru alaih fa'alam annahu sabab min al asbab dan seandainya tidak ditakdirkan angkau memohon atau meminta kepada makhluk sesuatu yang dia mampu Karena Darurat Karena memang kondisinya Menjadikan kita seperti itu Kita minta bantuan Atau minta sesuatu kepada makhluk yang dia mampu Kalau memang Kondisinya seperti itu Tidak bisa dihindari Maka Ketahuilah bahasanya hal itu adalah sebab Dari sebab-sebab yang ada Hanya sebagai sebab kita minta kepada makhluk sesuatu yang dia mampu itu hanya sebab saja harus dijagain. Wannal musabba, w Allah azza wajalla dan bahasanya yang menakdirkan sebab tersebut dialah Allah azza wajalla. Kita minta makanan kepada orang tua kita atau kepada teman kita sesuatu yang dia mampu, maka kita yakini itu adalah sebab saja. Ada dia nggak ada dia? Tidak ada pengaruhnya. Allah maha mampu memberikan apa yang kita minta tanpa dia. Ketika kita minta kepada orang tersebut, maka kita yakini dia hanya sebagai sebab dan Allah yang menakdirkan semuanya. Allah yang menakdirkan. Sebab tersebut, ketika kita mendapatkannya, memang itulah yang sudah Allah takdirkan. Allah yang memudahkannya, Allah yang menakdirkannya. Fathamid <tumid> alaillahi taala, maka andanya engkau hanya bersandar, bergantung kepada Allah taala semata, tidak kepada sebab. Ini yang harus kita yakini Kita imani Dan terus Kita mengingatnya Bahwasanya Semuanya itu Allah yang menentukan Sebab-sebab yang kita dapatkan Itu Ditaktirkan oleh Allah Dan dimudahkan oleh Allah Untuk kita sehingga kita tidak bersandar kepada sebab. Qala al kalimatur rabiatu kalimat atau wasiat yang keempat wa idza ta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini lebih khusus lagi, kalau tadi umum Meminta kebutuhan Apa yang kita butuhkan Sekarang, minta pertolongan Minta bantuan Maka apabila engkau meminta pertolongan Mintalah pertolongan kepada Allah Faizah radda al-awna Wa talabda al-awna Min ahadin Fala tatullu bil-awna Illa min Allah Maka apabila engkau ingin menginginkan pertolongan dan engkau mencari pertolongan dari seorang makhluk ada keinginan seperti itu ada niatan ingin meminta pertolongan atau bantuan kepada makhluk maka jangan kamu minta mencari pertolongan kecuali kepada Allah saja Karena Dialah yang di tangannya makhluk wal ardh Dikarenakan Dia Allah yang di tangannya segala kerajaan langit-langit dan bumi semuanya Allah yang memilikinya Apa yang ada di langit dan bumi semuanya milik Allah Allah yang memilikinya Allah yang mengaturnya maka Mintalah kepada Allah Sang Pemilik dan Sang Pengatur Alam Semesta ini. Wahyuainu ka idha syak dan dialah Allah yang akan menolongmu apabila Allah menghendaki. Wida ahlasdal istighana tabillahi wa tawakkalta alihi a'ana ka dan apabila engkau memurnikan minta pertolongan kepada Allah saja dan engkau bertawakal kepadanya hanya bersandar kepada Allah niscaya Allah akan menolongmu syaratnya benar-benar ikhlas memurnikan isti'anah kita Permohonan, pertolongan kita Kita murnikan hanya kepada Allah Dan kita Benar-benar bertawakal Kepada Allah, bersandar Kepada Allah, bergantung kepada Allah Ingatnya kepada Allah Dan yakin Allah yang akan menolong kita Akan memudahkan urusan kita Maka kalau seperti ini Maka Allah akan Menolong kita Wa'idha seda'anta bimakhlukin Fima yaqdiru alaih faa'taqid annahu sababun dan apabila engkau karena suatu kondisi dan terpaksa meminta pertolongan kepada makhluk pada perkara yang dimampuinya maka yakinilah bahwasanya apa yang diberikan oleh makhluk tersebut kepada kita itu hanyalah sebab bukan dia yang menakdirkan dan kita yakini Bahasanya Allah lah yang memudahkan Perkara tersebut untuk kita Dengan keyakinan ini Maka seorang hamba akan Meningkat imannya Akan menjadi orang yang Mulia disya Allah Akan kokoh keimanannya dan dia akan tenang Hidupnya Dengan keyakinan Dan tawakal yang sempurna Yang kuat Demikian pula Ketika kita dalam keadaan darurat Ataupun genting Misalkan dalam marah bahaya Ada yang Mau berbuat jahat pada kita Merampok kita, mencuri kita Membegal kita, atau kita sedang tenggelam Di sungai, di lautan, atau yang lainnya Maka kita Tentunya butuh pertolongan Secara spontan Kita minta tolong kepada Orang yang ada di sekitar kita Maka itu Boleh Dengan Tetap kita meyakini bahwasanya mereka tidak bisa Menolong kita Kecuali dengan takdir Allah Kecuali Allah yang memudahkannya Ini yang harus Diyakini Seseorang dalam badan genting dia di jalan Dan ada orang yang Datang dan mengurbat jahat Mencuri merampok hartanya Maka dia pertama kali berusaha Untuk melawan Semampunya Dan berdoa kepada Allah Bersandar Dengan sempurna memohon pertolongan kepada Allah dengan khusyuk ketika itu dia boleh untuk memohon bantuan kepada orang yang ada sekitarnya tetapi dengan keyakinan tetap Allah lah yang menolong dia jangan sampai dia meyakini karena si orang ini saya terselamatkan jangan tetap dia meyakini Allah lah yang menolong dia dengan sebab Fulan datang Ada fulan, tidak ada fulan Allah maha Mampu untuk menolong kita Fulan hanya nah, sebagai sebab Allah maha mampu untuk Menolong kita tanpa si fulan Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang Allah kan lagi Misalkan orangnya yang akan membuat jadwal kita Dia jatuh lumpuh Atau dia tersandung jatuh Atau dia mungkin sadar Atau dia mundur tertimpa musibah dan yang lainnya sehingga kita terselamatkan. Intinya, keyakinan dan tawakal harus kita nomor satukan. Jangan sampai kita melupakannya. Justru itulah yang menjadi sebab utama kita mendapatkan berbagai macam kemanfaatan dan terlepas dari berbagai macam mudarat yaitu tawakal dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al khamisatu Kalimat yang kelima atau wasiat yang kelima wa alam dan ketahuilah annal ummata law jama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu lakum Ketahuilah umat manusia seluruhnya seandainya mereka berkumpul sepakat untuk memberikan manfaat kepada dengan sesuatu Umum sifatnya Maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat Kepadamu kecuali dengan sesuatu Yang telah Allah takdirkan Untukmu Al-ummatu Kata Syekh Kulluha Min awalihah ila akhirihah Lawu jitama'at Ala ayyanfa'uka Bishay'in lan yanfa'uka Illa bishay'in Qad katabahullahu laka Umat Indonesia seluruhnya Dari awalnya sampai akhirnya Seandainya mereka berkumpul Dan sepakat untuk memberikan Manfaat kepadamu Dengan sesuatu Nisa mereka tidak akan bisa Memberikan manfaat kepadamu Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu Semuanya Tidak lepas dari takdir Semua yang kita dapatkan Itu sudah Allah takdirkan Sehingga kita Bersyukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini ini sudah Allah takdirkan, sehingga kita benar-benar cinta kepada Allah dan akan menghadapi nikmat tersebut dengan syukur kepada-Nya. Dan juga manusia yang ketika mereka mampu menolong atau memberikan manfaat kepada kita mereka tidak, tidak sombong. Mengapa? Karena itu sudah Allah takdirkan. Mereka bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya karena Allah sudah menakdirkannya. Waladafain nafgal halqi al-ladhi yati lil insani, fahu minallah fil haqiqati. Berdasarkan hadis ini, kalimat yang ada dalam hadis ini, maka sesungguhnya makhluk ketika dia memberikan manfaat. Datang untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka pada hakikatnya itu datangnya dari Allah Subhanahuwataala. Allah sudah menakdirkannya, Allah memudahkannya, Allah Yang memudahkan. Lianna huwala di kata bahu lau Allah yang telah menuliskan menakdirkan perkara tersebut untuknya. Wa hadha lana ala an na'tamida 'ala Allahi ta'ala. Maka kalimat ini merupakan anjuran, dorongan, pemberian semangat untuk kita agar kita benar-benar bersandar, bergantung hanya kepada Allah ta'ala. Wa na'lam Wa na'lam anna al-ummata la yajlibuna lana khairan illa biiznillah azza wa jalla dan kita benar-benar mengetahui dan meyakini bahwasanya umat manusia seluruhnya mereka tidak akan bisa mendatangkan suatu kebaikan pun, suatu kemanfaatan pun kepada kita kecuali dengan izin Allah azza wa jalla. Dengan hal ini tentunya yang mendapatkan manfaat dia bersyukur kepada Allah dan dia tidak Minder Karena telah diberikan manfaat oleh manusia Yang berikutnya Yang manusia yang telah memberikan manfaat Padahanya dia tidak sombong Tidak Ujub, tidak bangga, mengapa? Karena semuanya sudah Allah takdirkan semua sudah Allah Tentukan dalam Allahul Mahfuz Sehingga semuanya Akan mendapatkan kebaikan Terlepas dari sifat sombong Ujub, takabur dan yang lainnya, pihak yang lainnya, dia akan benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Tentunya dia juga mengucapkan jaza, khairan kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia, mendoakan kebaikannya, mendoakan atas kebaikan yang dia berikan. Ini tetap dilakukan, tetapi dia intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Semuanya sudah Allah takdirkan. Semuanya terjadi dengan izin Allah Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala satu Perkara atau wasiat yang keenam. enam Walau ittamau Ala ayyaduruka bisyai'in Lam yaduruka Illa bisyai'in Kada katabahu Allah alaika Dan seandainya sebaliknya Seluruh manusia Mereka berkumpul dan bersepakat Untuk Menimpakan bahaya Kepadamu dengan sesuatu Yang kecil, yang sedang, yang besar Jelas umum Mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya Kepadamu kecuali Dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu Yang telah Allah tuliskan atasmu Wa ala hadha Maka berdasarkan Hadis ini Fa inna laka Dororun Min aharin f'alam anallaha qadakatabahu alaikah bahwasanya kemudaratan atau marah bahaya apapun yang menimpamu yang ditimpakan oleh seorang maka ketahuilah dan yakinilah Bahasanya hal itu sudah Allah tuliskan sudah Allah takdirkan untukmu katakan qadarullah wa masy'a fa'al ada seorang yang dia membaca terhadap kita Melempar suatu sehingga mengenai badan kita Maka kita yakini Ini sudah Allah takdirkan Qadarullahumma syafa'al Dari sisi Keimbangan yang bertaktir Kita yakini ini takdir Dari sisi apakah dibalas atau tidak Itu sisi yang lain Kalau dia enggak sengaja ya dimaafkan Kalau dia sengaja tergantung Apakah dengan dimaafkan Dia semakin baik bertobat ya Kalau seperti itu dimaafkan Kalau kita Memaafkan dia semakin jahat Jangan dimaafkan Urus ke pihak yang berwarna Ini berkaitan dengan masalah orangnya Tetapi kita bahas dari sisi sesuatu yang menimpa kita Dari mana bahaya Apapun itu Kita yakini sudah Allah takdirkan Jangan mengatakan soalnya Saya enggak lewat sini saya tidak akan jatuh Tidak Lewat tidak lewat Atau kamu berusaha untuk menghindarinya tidak akan bisa Sudah Allah takdirkan Kamu akan lewat sini dan kamu akan mendapatkan musibah di sini. Itu sudah Allah takdirkan. Tidak bisa terlepas atau kita tidak bisa menghindarinya. Fardhu. The fardhu bi kudzailillahi wa kudari makaridolah. Terimalah takdir Allah dan ketentuannya. Engkau harus rela ritual dengan takdir Allah tersebut. Walla harja antohawila antarifaa adzharro'anka. Dan tidak mengapa. Ini boleh dan wajar angka berusaha Untuk menolak Atau menghindari Kemudaratan bahaya darimu Tidak masalah Tetapi kalau sudah terjadi Maka imani ini takdir Allah Azza wa Jalla Dan Allah Ta'ala ya'ul Dikarenakan Allah Ta'ala Telah berfirman سَيْئَةً سَيْئَةً سَيْئَةً Dan balasan dari kejelekan adalah kejadian yang semisalnya yani Kalau kita ingin Berusaha untuk menghindarkan Kemunturatan membahas dari kita Ataupun ingin memberikan balasan Maka boleh Selama hal tersebut masih dalam Batasan yang wajar atau dalam Haudara syariat Maka silakan kita membela diri Selama tidak Melampaui batas Dan kalau yang utama Yang bermanfaat adalah memaafkan Maka dimaafkan ketika dia Dimaafkan semakin baik Tadi ayat Ayat 40 Asabi'ah as yang ketujuh Wasiat yang ketujuh Rufi'atil aqlamu wajafatil suhufu Pena-pena Yang menulis takdir telah diangkat Dan Lembaran-lembaran Yang Berisi tulisan takdir Telah mengering Yang dimaksudnya Maka katabahu Allah Ta'ala Qadintaha Bahasanya apa yang telah Allah Takdirkan Itu sudah Berakhir Sudah selesai Penulisan takdir sudah selesai Penanya diangkat Lembaranya sudah menerim Fal-aqlamu rufiat pena-pena yang menulis takdir Sudah diangkat Wasuhufu Jafat dan lembaran-lembaran yang berisi tulisan takdir sudah mengering Dan tidak ada penggantian bagi kalimat-kalimat Allah Tidak ada yang diganti Semuanya akan berjalan, akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah tuliskan Di dalam lembaran-lembaran yang berisi catatan takdir takdir tersebut Rawahu Tirmizi riwayat at dan dia mengatakan haditsun hasanun sahih hadits yang hasan sahih wa fi riwayat ghairi at-Tirmizi dalam riwayat selain Tirmizi dikatakan sepertian fa dzillah tajidhu amamak nabi mengatakan jagalah allah dan yani jagalah syariat allah niscaya engkau akan mendapati allah di depanmu Wahada hadza bi tajidhu tujahak kalimat ini sama maknanya dengan kalimat atau sabda nabi di hadis yang di atas yang pertama jagalah allah yang dijagalah agama allah syariatnya niscaya engkau dapati dia berada di hadapanmu Ta'arraf ilallahi fir-rakha'i ya'rifka ya fish-shiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, di saat bahagia, di saat banyak rezeki. Niscaya Allah akan mengenalmu di saat genting, sulit dan sempit, yakni qum bihaqqillah. Bihaqqillah 'azza wa jalla fi halir-rakha'i. Tegakkanlah, tunaikanlah, kerjakanlah hak Allah azza wa jalla dengan beribadah kepada Allah di saat engkau lapang mudah dan banyak Rizki fi halis sihati di saat engkau sehat fi halil wina di saat engkau kaya cukup lapang ya'rifka fishiddati niscaya Allah akan mengenalmu di saat engkau sulit genting dan sempit idza zalat anka yani sihatu apabila hilang darimu kesehatan yakni sakit. Wa zala 'anka dan hilang darimu kekayaan yakni ketika fakir, miskin, rugi ataupun bangkrut atau yang sejenisnya. Wa tajad ila illallahi 'arafaka bima sabaqa dan wa tahtaj ila dan engkau butuh kepada Allah maka Allah akan mengenalmu dengan apa yang telah Lalu bagimu atau dengan apa yang telah berlalu dari perbuatan kebaikan yang dengan engkau menelan Allah azza wa jalla yakni ketika kita dalam keadaan lapang, kaya, sehat mengenal Allah, menunaikan hak Allah, beribadah kepada Allah dengan baik maka di saat kita sakit ataupun di saat kita dalam badan darurat Dalam badan sempit Maka Allah akan mengenal kita dengan cara Allah akan memudahkan urusan kita Allah akan menolong kita Maka tentunya Ibadah di saat napang itu bukan perkara yang Yang sepele Perkara yang besar Yang sangat bermanfaat Yang ini Di saat kita rajin beribadah Di saat sehat Di saat kaya Maka di saat kita sakit atau sempit Allah akan menolong kita Allah akan memudahkan urusan kita. Wallahu taala a'lamu bisawab insyaallah selebihnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanallahu wa bihamdihi ashhadu an